Dialog. dialogu. Guten Tag, hier ist das Stadtkrankenhaus. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, könnte ich mit Frau Kowalska sprechen? Einen Augenblick bitte. Ich verbinde Sie jetzt. Die Leitung ist besetzt. Können Sie noch einen Augenblick warten? Ja, kein Problem. Ich verbinde Sie wieder. Danke. Gern geschehen. Sie ist weg. Sie kommt erst morgen. Okay, danke. Bitte sehr. Guten Tag. Hier ist das Stadtkrankenhaus. Wie kann ich Ihnen helfen? Einen Augenblick bitte. Ich verbinde Sie jetzt. Die Leitung ist besetzt. Können Sie noch einen Augenblick warten? Ich verbinde Sie wieder. Gern geschehen. Es tut mir leid. Sie ist weg. Sie kommt erst morgen. Bitte sehr.